Гриби. Гриби – це не рослини і не тварини, а представники особливого царства, яке охоплює понад 100 тисяч видів, до яких належать гриби, пліснява і дріжджі. Гриби, на відміну від рослин, для росту і розмноження потребують готової органічної поживи. Зелений пігмент хлорофіл дає змогу рослинам синтезувати поживні речовини за допомогою енергії сонячного світла. гриби позбавлені хлорофілу і тому одержують поживні речовини з рослин і тварин. Різноманіття грибів На Землі існує понад 100 тисяч видів грибів. Деякі, подібні до дріжджів, складаються з однієї єдиної клітини, але більшість грибів – Утворює численні нитки – гіфи, що називаються грибницею чи міцелієм. Вони розростаються всередині організму, який служить їм джерелом поживи. Чимало грибів оселяються на рослинах чи в ґрунті, де допомагають розщеплювати тканини мертвих рослин і тварин. Способи розмноження Для розмноження гриби викидають у повітря крихітні спори. Деякі гриби, зокрема справжні гриби і поганки, утворюють великі плодові тіла, які сприяють поширенню спор. Інші гриби випускають довгі, ниткоподібні стебла зі спорангіями на верхівці. Приземлившись у сприятливому місці, спора проростає, утворюючи нові гриби. Мікроскопічні грибні спори оточують нас постійно. Корисні гриби Деякі гриби приносять чимало користі. Сприяють розщепленню решток загиблих рослин і тварин. Служать сировиною для виробництва ліків, наприклад, антибіотика пеніциліну. Певні види дріжджових грибків не для виготовлення хліба та алкогольних напоїв. Є й їстівні гриби, але відрізнити їх від поганок що містять смертельну отруту, інколи буває надзвичайно важко. Шкідливі гриби Гриби можуть рости на харчових відходах, на папері, дерев'яних будівлях та в сирому одязі. Грибкові захворювання завдають шкоди і навіть убивають рослини, зокрема культурні, наприклад, картоплю і полуницю. Деякі грибки приносять чимало неприємностей людям і тваринам, викликаючи грибкові захворювання. Ілюстрації. Як гриби розмножуються. Подібно до багатьох грибів, мухомор утворює сітчасту грибницю, яка засвоює поживні речовини з органічних решток істот, що розкладаються. Розмножуються мухомори спорами які опадають з пластин шапок. Упавши на землю, спора утворює власну грибницю. Але плодове тіло починає рости тільки за умови зустрічі двох грибниць одного виду грибів. Земляна зірка підносить плодове тіло над землею на променях зіркоподібної форми. Велетенський дощовик завбільшки з футбольний м'яч. Виробляє мільярди спор. Трюфелі вважаються найсмачнішими грибами в світі. Вони ростуть біля коріння дерев.